یعنی الذي فُعِلَ فيه فعل فُعِلَ وفعل المصدر یو دکنه معنی الذي وقع فيه الفعل نسبت فعل شی په فعل خپل مصدر ته وشینو اپل به معنی د وقعه سبب نو الذي فُعِلَ بمانا دا نو فيه فعل معنی الذي وقع فيه فعل آغه چې دا حدث یعنی معنی مصدری د چی نو د کسی وی واقعی مطلب دا فیل کولو وخت یا دا فیل کولو ځای فیل کولو وخت او یا سبق دا فیل کولو ځای دا کوم دی چمات کی سبب وایو دا چمات سبب وایلو دا پارسه شي شو ماکان شو کنا او په دې ټیم کې پلان کی وو خوایو په ولستې می باجي دا دې کوم نه شو شي شو شو زکیوی و خوال مستمع زرفان دا اغا دی چی دلن نوم کی خوضر شویده سشه زرف دویم نومی یو نومی شو مفهول فیهی او دویم نومی شو سشه زرف زرف دا, دا دی وجه نادیز تقسیم کی او دغه تعریف کلم ده کافی والا چه اغا چو کلی شوی پاگی کسی کم او کار مانا مزدری بگی کړي شوی وی سمانن کانا او مکانن بیاچه کم دینا مکانی و کسی زمانی وی از ظرف وقتون او مکان زمینا فی بیت تیرادین کهون هم کس دا از خبر شوا چه داما پول د ده نصف دفار شرط آغا تزمین دامانی ده فیده چه داما متزمینی مانی د جالا را که متزمین نو مانی ده فیلی را کنه نو خفاکیگا ما که دلالت پا چا باندیم کهی پا زمانیم یا پا مکان کهی خولا کاب یا بسنوی زرف یعنی مفخول فیهی با نی لگا شعر رمضان الَّذِي وَنزِلَ فِيهِ الْقُرَان مِعَش دَ رَمْزَان دَ دا آغَا داوست مبتده ده دا کنا وَنزِلَ فِيهی کنا وَتِلَ فِيهی رستو زرف شو شعر رمضان نشو لگی دا مفتدرہ دیزے کہ ما نه دی فی یوم الجمعہ یوم مبارک رز جمعہ برکت رز دا لگی فیشته پونس ویڑے نو ال بم فل فی ویتی رب تذمینی مان سالہ سیلہ و صمتو یوم الجمعہ مارو جنی ول و پ جمعہ پرس کھی راغب کی کران راغب پهې کی را که نه في راغې چې فی را, را. شيتهوي سوال تول فلم بس کدي ممی و که پهجماعت کې دلته خو تضمین نه د سری دی دا, دا پرېزوا نو چې متضمبی مع دی چاره فی لره نو حاله به چې کمغا مفل في ووي صحیح شو او بیا ن دپاره شر تقدر د جا دی سفی دی چی فی مقدر یونی سو بی او چی فی مقدر نیوی نو بیا با مجد رو ری مجد رو از او مکانون زم مینا ظرف چی ده نو دا وقتون یا مکان ده چی راگیر کلوی هر یو ده فی لارا منا فی سکڑیوی زم مینا فی چی دی راگیر کلیشی وی دی گسه شه فی یعنی فی معنی لسوی متزمی یت ترا دین بالکل قاعده کلیه دهخه لیکن ور څه خبره ګونډیش پکې کا هونم قص ازمنا لقدی زای کی سار شس لگوخو هونم قص ازمنا پدی زای کی ای سار شا پ دا هونم ظرف مکان شو او ازمنا ظرف زمان فانس بو بیل واقعیه فيه مظارا کان والا دی چې دې نور څنګه یو سره په دا خبره کوي چې لکا او چې لکا مطلب دی نه چې دا عامل مفکل فيه ذکر کوي شامل څوک ته چې کوم شی په کې واقعي دی ناپېسې دی عامل ور شو جوړې چې کوم شی په کې دی واقعي دی ناغې په کې دی عامل له فیل راځي شبي فیل راځي مصدر سګي راځي شو فعل پسو شی desire ga da zikr kedi de la ka che bas kam she ba ke waqi'a de la ka bas compel che ba ke sade waqi'a de o motarid e tiras kedi de pa sharha ke je biya ho la ka sirf aamil la de compel shu aw shib pe la mazdari am kedi le nishi o bas ma na mazdari da kana waqi'a ki yukhbada ke ma na mazdari biad dal bil mazdar che che ho fe'lu او کتل بالمصدر سوق تشهب تشهب مصدر کاری اوخه خبره او زه ورونه چې خامخاتیږي کری کله کله سوم کې دي دا به کله مشكله که جواب یې وملجوه څه یې شو سوال په دلالت کې یو دا را شو شو متا شونته یومل نو عملی سوم که دیشی حضر که دی همشی نو که مذکورنو نسی که حضر که تاویر مقدر بالواقع فیه مظهرات کانا و ایلا فنوه مقدر نسب کا دلر سیشوہ نسب کا نوانسوب کا بالواقع فیه پاهغه پهلیا شوی په الف باندې چې پدې کیسه شوی پاقي شوی مظهرا کانا وا الا پن وی هی مقدره کاغه ظاهر نو خفغه وا الا او کا ظاهر نو وی منو مقدر تقديري څه کا ترجمه خبروم لړل العامل مطلق خبر عامل است شيرازي او كلا لذيدي او كلا تقدير ات خو نو شوي څه اوس دغه نه چې دغه دغه دغه دغه درې مثال دکرا خبرت خالی دیگانا چی زرف از وقت اسما ریه زرف از Labor هر واحد دیتینا بیا فت وقت اسما ریه زمان مُمهم او زرف از زمان مُعيين او ظرف ام مَا كَان و مَد overseas مَرے زرف از شئی؟ مَا او معای محدود زمان خو زمان تاو مکان مُمكان تاو ای او مُعجیtt معای Qiao Condu شئی و مُبهم او معایLove په یو مو هم وخت پېسه کوي در را کوي د د بهسه ټایم در شم خبر پوه شوي که نه د بس وخته شمام ل که نه دی دوژمي پراز در شو نه پو نه شوي دا ځایې به میلا شو مکانې ته دی مو هم مدته کې به خبرمانی پوشتی دا خودمان ماشمانو خبری او پی جندر سلول خیسم او پی او دوی میں خبر لناشا زمان مطلقا زمان مطلقا کم اب هم دیکو معین نو آغا تقدیر دی فی قبلی آغا تقدیر دی فی سکی قبلی آغا کی فی مقدری وجدانا چه زمانا جوز درجانا لفیلنا. او پل جست پر اسې دلو کې واسطو ته جات نه لکه چې تب کې جات هیڅ ته ډایریکټ نه باور کولی. دا کومه پهونی مو د لاخ په مکان نه د مکان مکان چې کوم وبهم دي، نوم تقدیر دی شي سگهي. قبلې، اگر ساقی تر ته د ناس ته مګان، دنیا و وبهم دی کنه. اگر جهاد یې ست تسدي، دی. مقادیر چې کومو تدې و په حمد مقادیر تدې نو دا ټول چې کمندنو تقدیر دیږي سکه یو بل شیان تقدیر دفی قبلی اغه ظرفی صیغوی صرفی چې دا عامل او د دو ماده یو وی شو نوښو دا په کاریګي دا د کافین نه وی خبره ده تا په کافې کې کښې کله کومه وایوې ته راځي جواب کې ما يقوم مقام احما کې دا وایو تا وتا له بابې ته راځي ا share خګینشته چې کوم ځای کې صرف صیغوي صرفي وي یعنی صیغوي ظرف غنا متصرف جوړ کړی شوی ني صرفي صرفي صیغوي ظرفي او په هغه ځای کې د تو او د عامل مانسوي یو وي ماده له جوړ شوي یو وي نبا دقا ذا يكباد داد تقدير ذا في قبل اي في قبل مخدر هشوا ورا رميتو مرمى ذايدين رميتو مرمى كم ذايد ذايد بوشته و اقما وشته نرميتو مرماري گنا او مرمى مرماري گنا ذايد ما دا سدا في بسكي قابول قبول کی خوکو اوسو رمیتو بذائی بانی بل پیرتی شی را شی صحیح چوکا نا زہب یا بل تشی شی فی مر مازے دین اس پو با فی نمو قدر کی با فی المسجد سوال فی المسجد مسجد سشی دی ذر فی سیغی سرفی دے کنا سوال لیتو مادا یا فی فی براوڑی بیا څه وسګه په پوبنه شوي واه کله وخت قابل زاکا زا و ما يقبله هر وخت چې د کنا زمان او ک محدود دیو کو مبهم نه نه قبلې دی تقدير دی فیلرا او نه قبلې دی تقدير دی فیلرا مکان مگر هغه مکان چې غسوي مبهم مبهم چې نه کول جهاتي والمقادير و ما غيغمن الفیلیک مرمم من رم او شو هغه مکان وبومته شې لکه جهات لکه څه شې شو جهه والمقادير لکه ميلونه او فرسخونه د دې مقدار اگر چې معلوم نه خردي اجزا نه معلوم دي زه جزري نه معلوم دي د دې وجنه مقادير او تسوي لګي مو بهمه لګي تو او هغه چې جوړ کړی شي وې د فیل نه نماز در نه کړی شي او کړی شي لکه مارما چې در مان نه دي نه دوړو ماده صدا یو واده ماده صدا او شرط کوونی زمقي سن ايقا صرفا لما في اصلي ما حچتما دا غا شرط مو ویل یعنه د دې د تقدیر دی فيه شرط دار چې دوړو ماده بسوي یو وي که دوړو ماده یو مقدر په مقدر کېدلې و شرط و کونی زان او شرط اکی ادنو زدین مقیساً این یقعا مقیساً این یقعا زرفا قیاسی چه شي نداری چه واقعی دیشی زر دپارده ها غپیل چه فی اصلی چه فماده حروبی اصلیو که رزه سرسکی گی جمع کی گی رزه سرسکی جمع کی گی و مایورا زرفا و غیر زرفی رزاد ریشی